Slavosovia a 166. A, a fiilor în viere către Domnul Isus Hristos, Domn al Dreptății. Aleluia, slavăție, Doamnei Isus Hristoase, Domn Dreptății. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă să ne abținem de la faptă cerea, de la clevetire și de la judeca pe alții ne-ai învățat. Aleluia, slavăție, Doamnei Isus Hristoase, Domn al Dreptății. Te iubim și îți mulțumim că scopul și râvna cea sfântă, iubirea și slavă ta, în toate faptele, gândurile și cuvintele noastre, ai turnat. Aleluia, slavă ție, Doamne Iseristoase, Domn al Dreptății, Te iubim și îți mulțumim! fiindcă prilejul de a ajuta pe săraci, bolnavi, bătrâni, neputincioși, de a zidi biserici și mănăstiri, de a purta slujbe și rugăciuni, ne-ai dat. Aleluia slavă-ți, Doamne, Iseriestoase, Domn al Dreptății, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă în mijloacele de a face faptele de mântuire, sfințire, de săvârșire, în calea noastră le-ai presărat. Aleluia slavă-ți, Doamne, Iseriestoase, Domn al Dreptății, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă rugăciunile noastre de cerere, de mulțumire, de slavă și de iubire, ai ascultat. Aleluia, slavăție, Doamne Isuiestoase, Domn al Dreptății, te iubim și îți mulțumim, fiindcă răspunsul cel bun al faptelor de milosenie, de rugăciune, de post, de criturie, de a scrie, de a citi și răspândi învățătura ta, am lucrat. Aleluia, slavăție, doamne Isuiestoase, Domn al Dreptății, te iubim și îți mulțumim, fiindcă modul de viață creștin, prin purtarea crucitale, l-am arătat. Aleluia, slavăție, Doamnei Seistoase, Domn al Dreptății. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă răspândirea, păstrarea și frumusețea credinței Ortodoxe, prin noi, la toți aleșii tăi, le-ai dat. Aleluia, slavăție, Doamnei Seistoase, Domn al Dreptății. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă puterea de a trece peste șerpi și peste scorpii. Sectele, și rătăcirile, de a lega și certa și a alunga demonii, ca la ucenicii tăi în noi ai așezat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Seistoase, Domnul Dreptății! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin puterea de a ne ruga, de a face slujbe, ca să iertăm, să predicăm, să ctitorim, să învățăm pe alții. N-a bine comentat.